Jó reggelt mindenkinek! Ez itt a pirítós. Jó reggelt, sziasztok! Remélem mindenkinek jó telt a hete, napja, akármi csodája. Sziasztok! Hát akárhogy is február lett. Elég erősen. Tudod, mit basztam el? Mit basztál el? A Twitch-et elfelejtettem átírni. Hát. Akkor azt most jó. gyorsan írd át. Azt gyorsan átírom. Addig én beszélek arról, hogy február másodika van, és hogy tudod ami -e, miről szól ez a ez egy nagyon jeles nap, a népi hagyomány ne, szerint. De kérdezd meg, hogy miért, tudom, de február másodikán oszlatta fel Hitler a parlamentet. Ezt most tényleg nem tudom mondani. <sínt> <sínt> hogy, ö, nem, nem erről Nem, nem erre nem, nem, éppen nem <sínt> nem erre gondoltam, hanem, hogy február 2-a van. Amikor is, a népi hagyományok szerint, majön ki a medve a barlangból, Ó, igen. és ez az azért... a hely, ahol szép karácsonyfát. Bocsánat. Bizony, de ugye úgy tartja a hagyomány, hogy ha ma kijön a medvé és meglátja az, az árnyékát, akkor utána még 40 napig nagyon-nagyon hideg lesz. De ahhoz, hogy meglássa az árnyékát, ahhoz sütnie kéne a napnak. Ezt nem látom, hogy nem süt a nap, úgyhogy valószínűleg hamar jön ma, most a meleg és a. Ez hogy jön össze? Ez egy népi hagyomány. De tehát, hogy... ki... tehát régen nem az volt. Jó, úgy... nyilván a népi hagyományok hülyeségek, de. De nem, miért gondolod? Tehát hogy régen nem volt egy drón, amit felküldtek, hanem az emberek népelték. Várjál, a... én csak azt nem értem, hogy ez hogyan jön össze azzal, hogy nem látja az árnyékát. Tehát, tehát hogyha a, a süt a nap. Igen. Akkor látja az árnyékát. Igen. És akkor jó idő lesz. Akkor jó idő. Jaj, nem, bocsánat, akkor lesz rossz akkor idő. Akkor lesz rossz idő. De miért? a, a akkor jó idő lesz, Ez van. azért ö, történik így, mert ezek régen, 40-50 évig ezeket nézték, hogy február 2-án milyen az idő, Aha. és akkor tudták, hogy ha ez megtörténik, akkor általában beszokott jönni. szóra. ezek a népi hagyományok egyáltalán nem elvetendőek, mert ezek sok éves hosszú tapasztalások alapján Há? nézték meg a kiállt a székely, ránézett a Gondolom nem az, az okos órájára. Tudta, hogy február másodika van, és akkor tudta, hogy ma kell megnézni a medvét, mert most jön neki a medvék, és hogyha visszamegy a medve, akkor... Így mondta a macinak, hogy állj meg, hadd nézzem meg az árnyékodat. Így van. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, nézdétek ki a medvéket. Menjetek ki az erdőbe, de nem menjétek ki tipikusan között. olyan valakitől jöhetett, aki életében nem látott medvét. Miért? Mert, mert miért medve? Tehát ez csak így valami állatra, amiről tudja, hogy menő. Ja, tehát, hogy Ha mit tudom, hogy még lennek dinoszauruszok, akkor a, a t-rexről szól ez. Hogyha a t-rex látja az árnyékát, mert az egy menő. Tehát, hogy ez ugyanígy működik egy mókussal is, de az annyira nem üzé, erélyes dolog, hogy <laughs> a mókus meglátja az árnyékát. szalunk a mókusra, de a medve az az metá. Vagy egy tigris, vagy egy párduc, vagy valami, nem? Tehát a szúnyog meg. Jó, de árnyéken. gondolom ez egy népi hagyomány, ez mm -hmm. gondolom ilyen székely dolog is lehet, mert ugye ott vannak inkább medvék. Hát ott nincsenek tigrisek, ott medvék vannak. Azért ott elég érdekes lenne, hogyha mondjuk hát, egy orszarvú néztek volna, vagy egy zsiráfot. <gül> Most igazából arra lennék kíváncsi, hogy ennek van-e ilyen népi megfelelője, nem tudom, Etiópiában vagy, vagy Kínában. Az egy érdekes hogy dolog. Hogy a panda meglátja az árnyékát, és akkor... <gül> Vagy a kólamaci. <gül> és akkor tíz évig nem nemz, és kihal az egész faj. Na igen, de érdekes dolog ez amúgy, mert hogyha most itt visszomunk egy kicsit ezekhez a népi hagyományokhoz, akkor így sok így nagyon zavarosan maradt meg a fejünkben. Tudsz ilyen népi hagyományokat még ezen kívül, hogy a medve? Népi hagyományokat. Akkor mondok neked egyet, amit szeretnék biztos, biztos, de is ismerni biztos, fogod, ismerem. a fekete macska. Igen, Ját ja, tényleg, igen. A fekete macska, hogyha elmegy előttünk, és mi szembe vagyunk vele, az azt jelenti, a mostani felfogás szerint, hogy akkor rossz fog veletőtérni. Pedig, lesz. Pedig, balszerencse, így van, pedig a népi hagyomány nem is így szól, hanem úgy, hogy változás fog történni. Mm -hmm. És az emberek negatívak. És egyből Aha. azt hiszik, hogy Hú, ha változás lesz, akkor az biztos, <laughs> hogy rossz. lesz. Szexívjuk. Tehát, hogyha a macska elmegy, a fekete macska előttetek, az nem azt jelenti, hogy baj lesz, csak hogy vált, valamiben változás fog. <laughs> Mondjuk ebben a világban, hogyha már valami változik, akkor az baj. Hát nem, nem. feltétlenül, de amúgy általában igen. mostanában már igen. És látod pont a mi gondolkodásunk is ez egyből így... így. Azért láttam, remélem marad is nézni, milyen póló van rajtam. Azért berzérk. Bicsőző. Igen, itt közben jött egy olyan, hogy ez babona, de szerintem a, a, ezek a népi hagyományok és a babona már valahol össze, összefor. Mert ezek nem bizonyított dolgok, de, de hogyha elmegy előtted egy fekete macska, akkor ne félj, csak változás jó. lesz, mert lehet, hogy ez Ezt egy jó ott A törött tükör, meg a, meg a létra alatt. Na, tessék, meg... tessék tudsz te, beugrottak, itt látod. Hát a izéből emlékszem, a, a, a, mi a francnak hívták a nagy duranásból, amikor a, a csábó mielőtt elmegy repülni, minden megtörténik vele? Elejti a tükröt, izé, átmegy a híd alatt, elszabad a macska. Hogy is van úgy, ez a tükrös, hogy ha eltörik a tükör, akkor az is kilencén balszereke. Az szeretni. is valami balszereke. Meg szerencsin. olyan, hogyha hogy a seperni alatta nem lehet, mert akkor nem mész feleség, nem, vesz, nem lesz férjed, nőknél van. Igen? Olyan. Igen. Hogy... De hol nem szólt seperni? Hát, hogy a lába között, vagy a lábánál valahogy így van. A nem neki. szólt a lába. Nem Találjunk már ki valami ilyen így a, a modern korra, hogyha ha megnyitod reggel a Facebookot, <gül> akkor én, biztos, hogy elkésen reggel. Április 4-én, akkor. És az első poszt az valami influencer. 7 <gül> év, nem 9-7 év. <gül> akkor 7 év bal szerencső. Igen, meg ilyen például, hogyha kijöntöd a borsot. Akkor is ilyen szer akkor is, szerencsétlenség fog jelni. de ez is érdekes, mert ugye ez is biztos, hogy nagyon régről Aha. jött, mert ugye a bors az nagyon drága volt, és gondolom úgy volt, úgy volt akkor, hogy vigyázz a borsra, ki ne öntsék, és azért már vigyáztak az emberek, hogy ki ne öntsék, mert a bors nagyon drága volt. Aha. Jó, mondjuk, igen, a kaviára sem lett volna olyan vicces, azt a nehezebb önteni, az így kiesik. A sónál az van, hogyha azt is, hogyha kiöntöd, az veszekedést jelent. Mindenre van valami. Igen, tehát hogyha kiönted a sót, az veszekedés hoz, és... Mi van le... a lisztre? Hát azt nem tudom. <gül> <gül> Akkor nem lesz kenyér. <gül> Igen. A pékek szomorúak lesznek. Igen, tehát hogy sok ilyen, ilyen hagyomány van, ami egy kicsit így át is alakult a fejünkben. de... Hátban esernyőt kinyitni. De kinyit kiesárni ott házban. Nem tudom, ki akarja szállítani a, az én, a. Na, kádban, azt szokták, vagy csináltuk régen, hogyha ha le akartuk csöpögtetni a panelbe az izét, akkor nyilván nem tudott sehova rakni, hogy a kádba beleraktad nyitva. Nem És tudom, máshol ez hogy volt, máshol kint hagyták a kertbeáldon csak. Na, én ezt nem ismertem, erre nem is figyeltem. Azt hittem, hogy egy kicsit beázzal aztán így jobb, mint a semmi. Ja. Érdekesek ezek a, ezek a babonák, mert ugye az is van, hogy elsőzod az ételt, ez a jelenti, hogy szerelmes. Uh -huh. Ezt ismerem. Én nem szokta, mégis az, vagyok, akkor ez most... De hogy? vagy sózol. Nem, mert ugye nagyon izgul és nem figyel oda, vagy ilyesmi, és lehet, hogy azért, ezért sózzák el az ételt a népi hagyományokban. A népi hagyományokban? Van, is. is. Még egy kicsit, hogy maradjunk itt. Jó. A... Még egy nagyon kicsit itt a. Na, még van valami. A, a népi hagyomány és, a, és egy kicsit a falusi életnél Franciaországban képzeld el azt történt, hogy jogszabály védi túl a kakas kukorékolást és a tehéntrágya szagot. Bizony, képzeld el azt történt, hogy a franciák elkezdték a modern világ, mindenki jelent föl mindenkit, és elkezdték ott falun is jelengetni az embereket, hogy túl a kakas. Nagyon büdi a tehénnek a trágyája, elkezdték. és elkezdték. A... Ez olyan, minthogy izé, tájvédelem alatt áll a háznak a eleje, csak kicsit így túl tolva, hogy what? Körülbelül, és képzeld el, hogy egészen a francia parlamenting ment ez a dolog, Igen. és ott megszavazták azt, illetve megbeszélték azt, hogy, hogy azért nem már, tehát hogy azért a táj ez hozzá tartozik, úgyhogy Aha. hoztak egy jogszabályt, hogy a kakas kukorékolására és a trágya, szagra nem lehet panaszt tenni vidéken. Úgyhogy hajrá kakasok Tehát ez beletartodik a folklorba, srácok. Hogy, így van, hogy, hogy nem már, tehát azért a, a, a tanya jelleg az őrizze már meg a tanya jellegét, és ne engessük már föl egymást ezért. Úgyhogy tényleg külön jogszabályt csináltak erre, hogy védjék a tehéntrágyaszagot és a kukorékolást is. Jó, de igazából nem a te tehéntrágyaszagot meg a kukorékolást védik, csak igazából ez egy ilyen fuck azoknak, akik baznak kint laksz a tanyán, nehogy már ez emiatt izé, milyen új városi köcsög vagy de látod, hogy gondolom sokan költöznek ki városból az biztos gondolom, az azok, ott se jók, és akkor kiköltöznek, ahol olcsó volt a, a telek meg a ház és akkor nézik, hogy mi van itt, kakas hát azt az nem hát, az... négykor ébredek a norbi update nem tudom én micsodámra, és, és megy a jogging, és nehogy már itt így, múzzon a tehén Hát látod, és mégis... Be vele haladszik a izébe, a Mégis, a mégis eljutott ja, ideig, hogy, hogy erről kellett egy jogszabályt alakítani. Úgyhogy, látod, ez, ez van ma. Ez vagyunk mi, emberek Ezek most. a franciák. Jó, hát a franciák igen azért, aki az a nép, amelyik megeszi a csigát, az, az fura. De miért eszi meg a csigát, és azért értettem. Tehát, hogy... De te... Mikor eszel egy csigát? akkor olyan szarul megy, nem? Tehát, hogy már meglátsz valamit mozogni, és ó, protein van meg. De nem ez, a, nem ez az egész csigájelvésnek a lényege, hanem, hogy milyen macerás elkészíteni erről. Te tudsz valami? Semmi. Jelen. Hát tudod, mennyi csigát ettem én itthon, és mennyi csigát készítettem? A specialitásod a fokhagymás a... csilis csiga. Igen. Nem, nagyon macera. Tehát az, hogy ö, alapból... Egy napig, elő, egy napig elő kell készíteni, hogy nem eszik, hanem csak külön tárolod őt, hogy ugye kiürüljenek a belső Jö, ő nem eszik? Igen. Nem, nem én nem eszem meg, hanem őt nem etethetem, -et mint a izébe. <gül> igen. Tehát, hogy... Mint amikor menni kell az orvoshoz és szép műtét előtt, vagy nem tudom. <gül> igen. Tehát, hogy valami ilyesmikor mész vérvételre nem eszem. Nem, nem. Igen, igen. Itt, itt ez a lényeg, hogy a csigákat ki kell üríteni. Tehát egy kicsit már ott megkínzod azt a szerencsétlen kis állatot, vagy. Hogy... Isten lehet csak ki. Így hát... végig húzni, mint a, fok, mint a fokrémet, így... kigyomkodni fel, így összed görgetni. Hát, elszküszöm, lehet, hogy az és még humánusabb még... hát, és állatbarátabb, hogy ezt csinálod, mint hogy egy napig éhezteted. Jó, egy napig éhezteted, utána az. egy gyakran a csigák, tehát, hogy így. Hát leveleket, meg persze azokat. Megállás nélkül tolják. Hát, én... Nem játszottál a gyerekkorodban, láttál egységát, és oda neki egy fa levelet? Nem. Tindátokat eltünteti. Nem. Én labdáztam, meg mintendoztam. Igen, tehát, hogy uh, igen. Na, tehát, hogy oké, okay, hogy meg kijöttek belőle a cuccok, és utána uh -huh. még fel kell rakni, főzni. Ha túl főzöd, túl kemény lesz, ha nem főzöd meg, túl rágós lesz, hogy el kell találni azt a pillanatot, mm -hmm. amikor, amikor nem, amikor pont jó ilyen res. Mm -hmm. Resz a csiga. Na mindegy, tehát, hogy ez nagyon okay. bonyolult, és egy nagyon nehéz eljárás. És ráadásul csiga. És csiga. Ja. Nem tudom, ez olyan, mint a bogarakat esznek. Nyilván annak is megvan a kultúrája és belerakják mindenféle szószba, hogy egyáltalán legyen valami ízed, és... Te miben lennéd a csigát? Milyen ízvilágot tudsz elképzelni egy csigán? Csigát? Hamburgerbe raknád vagy? Vagy Hot dog vagy! végig, és akkor egy kis mustárral, meg izével... csiga! Ilyen, ilyen szárított izé, hagyma... Azaz, azaz. Az jó kis uborkával. Uborkával egy kis jó csigát. És így beleharapsz, és... pu elkanyarod. soha többet nem akarsz semmit tenni. Nem tudom, mivel ennék csigát? Hát valami, valami ami elnyomja, vagy nem, nem tudom. Hát, hát biztos, hogy nem ismét a csigát. Nekem. Még nekem... egy kis latinhoz kell, hogy meg legyen a feeling. Nutell nutellával, figyel. Kicsit nutellával, igen. Mert megküldjük. Nutellás, csigáspala. Na, tehát. Hát hogy... csak így zém. A <gül> százszaszóza, csak így tunkolom őt a és nem hiába, nem minden csigahető, mert azért vannak mérgezőek is, de amúgy az éti csiga az lehető. Éti. Éti. Éti. értem, Éti. Éti? Hogy az éti az lehető? Halad, lehet izét csinálni? Ö <gül> Júj, beteg lesz érzem. Ne, annyira nem. Ilyen csiga chipset. Hát, hogy ilyen kis vékonyra válni, és utána kisütni, és akkor csak így, mint tényleg a szósz, mint a csó. És akkor te vagy a legnagyobb állatbarát ismerősem egyik, és akkor te pont nem mondasz ilyeneket, hogy kis. Hú. Kike, szerintem nem mert neki olyan az állaga a husának, husának. Oh, lehet belőle egy csinálni. Csigaszték. Csiga. Csiga Ó, Valaki találja fel. Nem fog bele lenni, de vicces lesz a polca, majd lefényképezem és kirakom Instagramra. Igen. Vagy valami ilyesmi. Ennyire Tehát jop. nagyon materaj, és amúgy tényleg nehéz elkészíteni a csigát. Hát valami darált húsnak, nem? Esetleg összeturni és akkor hamburger. Bolonyai ki... csiga. Bolonyai csiga. Hát a darált, egy ilyen Hosszában meglukasztod a csigát, és akkor saslik. Saslik. De az már csigalik. Ú, oh. oh. oh. csigalik. De várjál, hogy ha kiüríted a csigát, akkor van csigalik, amin kijön, nem? Engedjük el. Atya úristen. Balánból is lehet balán csinálni, biztos csigával is. Ah, ilyen, Ez már ilyen rossz rémá. Nem balánhajó, hanem csigahajót csinálunk. Halott tehet, le tudjuk fedni az egészet. Tehát előételnek ilyen csigacsipszik izé, szószal. levesnek valami csiga leves, biztos lehet leves. Mindenből lehet leves csinálni. De lennének az ilyen, ilyen neve, ja. csigusz leves. Igen, csigusz leves. Utána főételnek egy, egy jó csigasztény. Csiga akkor egy csiga hajó. És akkor, bárjál, most, még, akkor most ha már ennyire belementünk Igen. ebbe, akkor a, a csiga más nevet kéne adni? Uh, hát most kérdez, hogy tényleg befutna, hogy akkor jön a mainstreambe a csiga édes krumplival, mert most az a menő, akkor a, a csiga tésztával mi lenne? Vagy csiga lenne a tészta? is hogy szerintem nyersen a legjobb a csiga, könnyebben ne csúszik. Tény. A oh. tényekkel nehéz vitatkozni. De ebből biztos csináltak már ilyen izét, nem? Ilyen, ilyen való világ túlélő Survivor ahol egy csigáról le kell szopogatni a nyákát, nem? Nem akarom tudni, ha volt is ilyen. <gül> Miért? Olyan, nem tudom én, én. A franciák szeretik, nem tévedhetnek. Nem érdették, és... ha izét a muka is. Végül, el, tehát ennyi, de nem tévedhetek. Végül, és akkor egy ilyen szart, mert annyi lény, nem tévedhet. Egyébként mi az, amit levédetnél Magyarországon ilyen, ilyen hungarikunként, hogy ne lehessen miatt izé reklamálni? Hát például, ami ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon... Mik mi ilyen van? Mi kien... Hát nem tudom, a, a, izé, a hangosan beszélgető szomszéd azt szerintem én... máshol van, az, az máshol is van, az miért De hungarikus. mondjuk az inkább ilyen ola olaszos dolog, nem, hogy az ablakból kiállva egy egymáshoz. Most tényleg nagyon elgondolkoztam, hogy mi az, ami, ami tényleg ilyen nagyon hungarikum. Talán a biciklin az a hátsó kis kosárka, nem? A biciklitolás az útszélé, nem lehet miatta izélni, mert az így, az hungarikum. Vagy hát biztos máshol is van. A szaloncukor az az. A szaloncukor? Igen. Igen. Az egy magyar dolog, és egy magyar találmány. Szalon Péter találmánya van Lehet. Vagy cukorbéla? Cukorbéla. kalács is magyar. Székely. Hát azért itt össze. Ne, azt azt aprop, apropriételjük a, a ürtőskalácsra. Púristen. Most a csiga valamit mondja, valami elbonatkoztató. Na, váltsunk egy, egy nagyon turva témát. Váltsunk. Be, hm. Belekezdjek a izébe, vagy még neked megyen. Menjen. Bele. Nem, nem kezdek még vele. Ez ennyire erős. Nem, azt, azt, azt, azt, azt, azt megvárom. Na, képzeld el, indítottunk egy, egy híroldalt, egy gamer híroldalt a Discordon. Nocsak, és miért a Discordon? Nem a Discordon, de nyilván az egyik Discordos sráccal. Igen. Úgyhogy van egy híroldalunk, amit én raktam össze, és működik. Most az a nagy szám, hogy ez elindult, vagy az, hogy működik? Az, hogy működik. Nem, nem csak így ilyen érdekességként gondoltam, bedobom, Ó, hogy... a lángos. Csigás lángos? Nem. nem. Ja, a, csigás, a lángos, amit levédettünk, mert hungarik. És mi lesz ennek a funkciója? Ö, gamer híreket lehet rajta olvasni, úgyhogy nincs egy klikbétes címek. Vagyis halára van így. <gül> egy poénnak jó volt. Igen, nagyon nehéz úgy ma erről már beszéltünk is, hogy Igen. értelmes dolgok. Na hát hajrá, nyomjátok. Ja, csak egy ilyen kis, izé, majd lehet, hogyha rendesen megy, akkor csinálok volna egy ilyen kis videót is majd a csatornára. Így van, Én és aki te. akkor, az csatlakozhat. Ja, eltörtöm. Hát nem eltörtöm és most, eltörtöm, aki szaszomra. nézi, az meg is oszthatja. Hú, igen, Redux.hu. A live-ot. A live-ot is. Esetleg. Nem, nem Ne hogy csinálnak ilyet. Nem akarjuk, hogy senki tudjon róla. Nem szabad, megfiatom. Te szoktál álmodni? Még most még egy kicsit a babonához visszatérve. Mert ugye vannak ezek az álmos, álmos könyvek. Szok, olyan... szoktam álmodni, különben már nem tudom, hány mit lennék a föld alatt. De nem, nem, vannak olyan embertípusok. Fonnál tartozik a túléléshez. Igen. De egyébként nem nagyon szoktam álmodni. Tehát, hogy Ez a két ember van. Reggel nem emlékszem. Le. Hogy valaki nagyon sokat, valaki meg nagyon keveset. Én is a nagyon keveset közé tartozom, és van olyan álmod, ami. ami totál megmarad benned. Tehát, hogy ilyen tökre, ilyen soha nem tudnád elfelejteni. Vagy beteg. Ö, igen, igen van. Ilyen paralízis démonos álmom volt annó. Ismered? Nem. Hogy így Ilyen félálomba fölébredsz, ja, de nem tudsz mozogni, és úgy látod, hogy van ott a sarokban valami szörny, ami, ami mindjárt meg akar ölni. Nem tudsz megszólalni, nem tudsz felébredni, csak úgy ott így vagy. Ez nagyon durva, amúgy, Ez az aztálmodó. Régen szerencsére nem mostanában. Aztálmodó, hogy ott fekszel és alszol. Ez és az álom az álom, és amikor tényleg úgy nem tudsz mozogni, és. Mint hogyha fölébrednél, de nem ébredtél föl, és ott van a sötétben. Itt kicsit túlzottan is sötét van. És ilyen iszonyatos, ilyen, ilyen kínérzeted van az egész, tönnál, olyan jó. Nekem egy ilyen álmom van, ami, ami egész egyszerűen soha nem fogom bíjni elfelejteni. Nem csak azért, mert tökéletű volt, hanem mert egy hatalmas beteg dolog. Igen. Képzeld el, az én egyes kedves Kristóf barátommal álmodtam azt, nem bele, hanem róla, hogy, hogy az ő szemgödrében szeretnék medencés buli tartani. A szemgödrében. szemgödrében, és akkor én oda mentem a Krisztófhoz. ott elfértek? Hogy... Álmomban elfértünk, jó buli volt. Igen? Tényleg az volt, hogy oda mentem a Krisztófhoz, Krisztóf barátom, és mondtam neki, hogy én szeretnék a szemgödrében egy medencés egy bulit tartani. És mondta hát, hogy elég furcsa hangzik, de legyen. És akkor az volt, hogy kikapartuk a szemét, ott volt egy nagy, betöltöttük vízzel, és akkor meghívtam a barátaimat, és akkor ott a szemgödrében ott töltünk, körül a szem körül, és akkor ott tartottuk a medencés bulit, pásgőztünk, ittunk bulit. Ez, ez, ez egy ilyen kifejezetten álom, álom. Tehát, hogy így. Tehát nem arról álmodtál, hogy, izé, hogy mit tudom, én bikinis csajokkal kefélsz a nem tudom a metró aluljáróba, vagy akárhol, tehát hogy a holdon. Hanem, hogy így a hamarom szemgödrében medencél medencés bulizunk. Medencéjel bulizunk. S... volt, vagy sima medence? Ugye, megtöltöttük azt a kis gödröt vízzel, és azért ennyire nem volt részletes, hogy hány fokos volt a víz, és te hogy még milyen... még de... hogy lecsupogjuk róla. Milyen vízforgató volt abban a szemgödörben. Na ilyen, és ezért érdekes, ugye Freud azt mondta, hogy minden álom, vágyálom. Uh -huh. Erre te mit gondolsz? Nem. Mert hogyha rosszat álmodsz, meg igen. nem jót, az is egy vágy, hogy nem vács rá. Hallod? Tehát hogy. Ez egy jó kibúvó! Tehát hogy minden állom, állé vágyálom. De az is vágyálom, ha nem vágysz rá. Mert nem vágysz rá, igen, az is vágy. Tehát, igen. Hogy... Tehát hogy a De minden... így nem De nagyon szépen lefettünk mindent. Ügyesek De... voltunk. Tehát hogy. Fajnak a mondj, Meg a nem falt is, mert az nem fal. Mond, mondj, <gül> mondj ellenérve. Hát, hogy... Ugye, ez itt a probléma ezekkel a dolgokkal, ilyen például a vallás is, hogy oké, okay, hiszel, amit szeretnél, de aki hisz valamiben, azt, azt olyan jól el tudja neked ö... és nem tudsz neki... Nincs ott a fal. De, de, de, nincs érte. tehát nem kell ellenérvet mondani, mert ez nem egy olyan dolog, amire... Tehát, hogy... Érvelni érdemes. Tehát, hogy oké, okay, van, aki így gondolja, de... Jó, Gondol. csak sokan ugye nagyon mai napig feszegetik ezeket a rá... szívesen leülnék beszélgetni erről egy és a haverokban, de nem hiszem, hogy ráér. Nem. <gül> ő már csicsikázik. Igen. Na nem minden? álmodott eleget. És uh, van egy új kutatás, ami szerint az embernek a személyiség típusától is függ az, hogy... Uh, hogy álmodik és hogy miket álmodik. Aha. Nem tudom, te mit tudsz arról a, ezekről a személyiség típusokról és vizsgálatokról. Arra is mutatott nekem egy, egy pár ilyet még évekkel ezelőtt. Ennyi. Jó, nem a kozmopolitanasra gondolom. Jó, nyilván én sem arra gondoltam, hanem <gül> valamilyen négybetűs dolgok voltak, vagy ilyesmik. Valami ilyesmire imlik. Nem tudom, sokféle létezik, de amit nagyon-nagyon elterjedt, és, és a pszichológusok, pszichológusok is használnak, az a 16 személyiség. Ha ezt beírjátok amúgy, itt hallgatjátok a műsort közben, meg is tudjátok csinálni, 10 perc alatt megvan, 16 személyiség, personalities, Igen. 16, és ott válaszolsz a kérdésekre, Igen. elmondja, hogy hogyan, és kiad rólad egy személyiséget. Aha. És ők úgy gondolják, hogy 16 féle személyiség Aha. van. És akkor kijön az eredményed, és el tudod olvasni, hogy te... Ö, ez a program milyennek ítél meg, és olyanokat is csinál, hogy valós élő személyiségeket, akik uh -huh. ezt kitöltötték, megmutatja, hogy ő például Aha. az, meg akik filmben szerepeltek, és filmben játszottak, ezt a személyiséget játszották. Tehát azért mondom, ez egy érdekes dolog, csináljátok meg. Igen, én erre emlékszem, amit Arad is mondott, ez a Big Five személyiségelemzés, más néven Ocean. Igen, és ez hány személyiséget különböztet meg? A Big Five? Igen. Ötöt. -öt. Big Five. Ön szerinted öt személyiségbe be lehet sorolni az embereket? Nem tudom. Szerintem igen. Ötbe. Azért ez, ez az, Nem kategorizál, nem. ez nem kategorizál. Nem ja, igen, ide. ez úgy van, hogy. Ja, igen, úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy mindegyikbe mennyire vagy benne talán. Ja, értem. Ez is egy ö, érdekes dolog. <coughs> hogy mi mennyire van meg benned, és akkor az alapján az is kidobott azt hiszem hogy kik, akik még ilyen emberek. Furcsa dolog ez, mert. Mert a te személyiséged ebből a szempontból nálam nagyon kapufa. Mert az életben te olyan az a, az a csöndes, nem igazán szól senkihez típus vagy. Nem vagyok az a nagy, zé... Viszont videózol. Igen. Tehát, hogy közben meg a... a... hazugságban él mindenki, aki engem néz, mert azt hiszi, hogy ilyen jó fej vagyok mindig, és egyébként nem. Nem, csak úgy, ismernek a személyes életbe, és ott például tipik az az ember vagy, aki, aki azon nem a idő kell. Aha. Aztán ide után oda... Nem, szóval... nem vagyok az a izé, partijart, izé, hogy bementek, hogy ahogy srácok, ki vagy? Izé, oda megyek minden random közösség, hogy ha részek vagyok, akkor ilyen vagyok, de egyébként meg nem. De közben meg egy videózol, tehát valahol különben ez így nem működne, ez nem érdekes dolog. Én fura népség vagyok. Ez így igaz. Nincs ezzel baj. érdekes, mert mielőtt elkezdtem videózni, full azt mondtam volna magamra, hogy ilyen introvertált ember vagyok, de a videózás kapcsán már nem egészen gondolom ezt. Tehát van bennem ilyen introvertált része hát a dolognak? Ez a videózásban nyilvánul meg. Az exo, meg ugye az, hogy a való életben, a mondjuk a suliba, például ugye egyik jártunk iskolába, oda, ott például nem a, az a nagy. Hát nem. Nem, a, nem az a party art tényleg. Igen. Nem nincs ezzel semmi baj. Hát valahogy így is el leszünk. Na! Beszélgessünk a Izéről, a Wall Street bet Szerintem ez senkit se került el, de lehet, hogy mátig igen. Engem igen. Kiderül. Hallottál-e arról, hogy kisbefektetők szorongatják az ilyen sortoló ö, pénzintézeteket, minek hívják a hedge fundokat? Mint például a Morgan Stanley. Nem, nem, nem, feld? nem. Ezek ilyen, ö, ilyen befektetői minek hívják, az konzorcium, vagy valami ilyesmi. Az a lényeg, Felvázolom. Van a... Kezdjük az elejéről. Van, van a, a rediten egy olyan subreddit, hogy Wall Street bets. Ezen ilyen, hát igazából átlag emberek topzódnak, és befektetnek. Hallottam róla, Hallottam, én már tudom. Úgy, és, hogy... és befektetéseket csinálnak. És és gyakorlatilag ő, náluk ez így ilyen be, bevált szokás, hogy így, így jolóznak. Jolóznak egy-egy ilyen befektetésbe, egy-egy ilyen értékpapírba, valamibe. És ö, ott így együtt kitalálják, és akkor mit tudom én, vannak ott ilyen, ilyen milliómos csemeték, akik beleraknak, mit tudom én, így hecre így 10 millió forintot, vagy 50 millió forintot, tök mindegy. Meg vannak a nagyon picik, akik így, csak így próbálják követni az árt, és akkor belerakják a kis hogy tudom 10-20-30-40 ezer forintjukat a valamiben, amit mondanak a srácok, és akkor az lehet, hogy felfut, és lesz belőle egy csomó pénzük. így működik a tőzsde. Így működik a tőzsde, gyakorlatilag, persze. Csak ez egy ilyen ö, közösségi médián szervezett, ugye decentralizált, ö, nem egy, nem egy kézben való dolog, de, de így nyilván így közösen mozognak, tehát egy egy, egy, egy ilyen csapás irány valamit így kitalálnak maguknak. És ö, <tos> tavaly elkezdtek pénzt rakni a Gamestopnak a részvényeibe, mert ugye a GameStop az híresen nem jó menő cég, viszont gamer cucc, és úgy voltak vele, hogy lehet van benne valami ráció, és nemrég jött elő az, hogy rájöttek, hogy vannak ilyen nagy fundok, akik sortolták nagyon-nagyon-nagyon iszonyatos összegekkel a GameStop-ot, a részvényeknek valami 120%-ával. A sortot azt úgy kell elképzelni, aki nem ért az, és én se értettem, de utána olvasgattam. A sortolás az az, amikor ö, kölcsön veszel egy, ö, egy részvényt, a részvényt azonnal eladod, abból neked van egy pénzed. Viszont tartozol egy részvényjel, és te arra appellálsz, hogy a részvénynek az, össz, az értéke esni fog, tehát amikor később visszavásárolod a a részvényeket, hogy visszaad a tartozásodat, a részvény tartozásodat, akkor a különbség a két ár között a te profitod. Világos. És te leszel a Wall Street csigája. A Wall Street cigálya, igen. És, és ugye neki ment egy-két egy, egy, ilyen hedge fund a GameStop-nak, hogy arra appelláltak, hogy be fog az egész, és szarrá sortolták iszonyatos összegekért, és a Wall Street betesek így gondoltak egyet, hogy hát akkor most megszopatjuk, és mindenki a Wall Street beten elkezdett részvényeket vásárolni a GameStop-ba. Aminek ugye az lett a hatása, hogy a Gamestopnak a részvényei így mentek fölfele az értékük, mert állandóan mindenki vásárolta, és a, nem tudom talán az ilyen dollár alatti részvény árból fölkúszott oda, hogy múlt héten azt hiszem valami 500 dollár körül volt a csúcsa, vagy 500-600 dollárnál volt a csúcsa. Egyrészt hogy ez vicces, ugye, mert aki még akkor régen belerakott, az most ő, meg 1800-szorozta, meg 600-szorozta a belefektetett pénzét. A másik pedig ugye az, hogy ezek a hedge fundok, ezeknek ugye nyilván van egy időlimit azon, hogy meddig kell visszaadniuk a a részvényeket, illetve be van építve ebbe az egészbe egy olyan dolog, hogyha egy bizonyos szint fölé megy az ár, akkor vissza kell gyorsan vásárolniuk automatikusan is, mert, mert egyébként nem fogják tudni visszaadni. Okay. És, és ezt megneszelték, hogy nem tudom pontosan, hogy ennek biztos vannak ilyen hivatalos útjai, ahol ezt ki lehet találni, a, hogy milyen hedge fund, milyen részvény sortol, és megneszelték, hogy ennek a sortnak a lejárata, az azt hiszem, vagy most van, vagy most a múlt héten volt egy most nagy része. Igen, most. Igen, lezártuk. És az azt jelenti, hogy akkorra vissza kell fizetniük, vagy vissza kell adni a, a, a részvényeket, tehát vissza kell vásárolniuk akármilyen az ár. És ezért föltolták. és ugye ez a mém az egyik ilyen mém, hogy Diamond Hands, hogy, hogy gémánt kezek, hogy tartják a, a részvényeket, nem adják el, hiába van kurva magasan, és kaszálnak vele sokat, hanem tartják, tartják, egyrészt valamiatt, hogy majd még följem, megy, mert mindenki veszélyes tartja, a másik pedig az, hogy megszopassák a hegyfántokat, akiknél azt hiszem a legutóbbi ilyen, amit olvastam róla, az valami 7 milliárd dollár mínuszt termeltek az egyiknek, ahol most sírnak azért, hogy az állam mentse ki őket hogy a kaszinóban felrakták a pirosra, vagy nem tudom, a, a kettesre, és, és jöttek a, a kisbefektetők, és megszopadták őket, és veszítettek a kaszinóba. Törzsdei, gyors talpalót hallottatok, gyors talpalót tőlem. Nyilván ez nem ezt, úgy tudom, ezt mindig el kell vagyok, hogy ez nem minősül pénzügyi tanácsadásnak, úgyhogy senki nem fektesse be, az alapján, a pirítósban hal. Ö, ez azért érdekes. Bocsánat, arra is, hogy 14 dollárról ment fel 3,50 körül. Én azt hiszem volt fölötte is, de lehető az az openingre visszament. Ez azért érdekes, mert azért ugye ehhez kellett egy kicsit a közösségi média, hogy valaki elkezdte, és azért ott a Reddit-en nagyon-nagyon elszállt. Hát igen, ugye ez a, ez a közösség, ez már elég régóta épült, tehát ez nem egy olyan új keleti dolog, ami most ugye a GameStopra alakult, hanem ők ezt már csinálják évek óta, és folyamatosan növekedett ez a community, és most egy olyan ilyen kritikus tömeget, ahol már tudnak ilyet csinálni, hogy koordináltan bele tudnak állni egy-egy ilyen részvénybe, és fel tudják sofolni az árat, ezzel maguknak tudnak ugye pénzt generálni, másfelől pedig meg tudnak szopatni ilyen fundokat, akik ugye... Ö, Ilyen sortokkal mit csinálnak? Arra appellálnak, hogy tönkre mennek Persze. cégek. És nyilván ez az, hogy arra appellálnak, ez ront a, hely, a cégnek a helyzetén, hogy valaki az ellen fogad, hogy, hogy ők, ők, ők tönkre mennek. Világos. Tehát, hogy... Tehát azért érdekes ez a dolog, két érdekes dolog is van ebbe szerintem, hogy azért én úgy gondolom, hogy azért, hogy oké, hogy csinálja ezt évek óta, de ez nagyon kellett a Reddit egy közösségi platform. Hát vagy egy közös, mert, közösségi, mert ott, Mert ott is, ö, ö, én úgy hallottam, hogy az volt, hogy elkezdték én hogy jaj, most mindenki vegyen ezt, vegyen ezt, vegyen ezt, és elkezdték csinálni. És azért írtó erős a, a közösségi média, hogyha ilyen összefogásról van szó, lehetne más is, nyilván. A másik az, hogy ezek szerint, hogyha ha összefognának az emberek, akkor azért ezeket a az a nagy multimilliárdosokat, mert ugye úgy tudom, hogy körülbelül a föld vagyoná, összes vagyona az úgy aránydik el, hogy a nagy része az van körül 1%-nál, a 99%-nál meg az a kis kevés. Igen. És azért mi mutatja jobban, hogyha azért az emberek ott tényleg összefognának, és, és azt mondják, hogy le az infláció legyünk meg a gazdagokat, Aha. <gül> akkor azért itt, itt, itt ebből még, ez egy nagyon jó példa erre, hogy azért itt Bármi történik. És, és egyébként egy nagyon érdekes ilyen, ilyen vetület ennek az egésznek, hogy ugye ezek a, a pénzemberek, ezek olyan rohatú nagyra vannak magukkal, hogy, hogy ők ezt tudják csinálni, és az átlagember meg hülye hozzá. És aztán jön az átlagember és kipicsázza őket az egészből, és megszopatja őket. És az első alkalommal, amikor szopnak, akkor azonnal szaladnak a bíróhoz, hogy mondja, mész abban a Disney le. Ugye erről volt most ilyen nagy felháborodás, hogy a, a talán a legnagyobb ilyen. Ö, ilyen broker, nem tudom, cég, vagy, vagy app, vagy nem tudom minek érdemes mondani, ahol az ilyen kisbefektetők az Amerikában dolgoznak, vagy használják, ez a Robin Hood. <kül> ugye híres arról, hogy ha jól emlékszem, nem vesznek le százalékot a, a, a rajtuk keresztül történő rédelésről. Ezért használják ugye a kisbefektetők, mert hát, nekik számít az, hogy, hogy mennyit emel le, mennyit sápol le maga a, a broker cég, és le, befogyasztották a Gamestopnak, illetve az EMC mozihálózatnak a, a részvényeit, nem lehetett vásárolni náluk. Illetve azt is lehetett hallani, hogy embereknek, akik vásároltak, a beleegyezésük nélkül adták el a, az accountjukról, hogy megvédjék őket. És akkor tudod utána, hogy tehát érd belenézek, belenézegetnek, hogy Robin Hoodban mekkora százalékos hasznot termel az a cég, ami a hedge fund mögött van, amit éppen szopatnak, és így, így összemosódnak ezek a dolgok, hogy hát, már megint a, a kis emberrel basznak ki. Igen, és azért nagyon érdekes, mert ugye. Most meglepőd, de én ugye azért nagyjából kapvizsgálom a tőzsdét. Igen? Most meglepő. A Budapesti Gazdasági Egyetemre járok, úgyhogy azért valamit muszáj volt belekeverednem, és azt kell neked mondanom, hogy azért ez egy nagyon jó lehetőség, <coughs> csak nagyon kiszámíthatatlan, és, és én úgy kicsit úgy érzem, hogy az, az egész tőzsdét azt így fentről mozgatják. Elmondom, hogy miért van Na. ez. Milyen erre bizonyíték például, hogy ez pont aktuális hír ez is napokban történt, hogy Elon Musk mond valamit, és azonnal úgy alakul, és a bitcoinról mondott valamit, és egyből megint megnő. Uh -huh. Tehát, hogy... E, hát Elon Musk azért az híres arról, hogy, hogy a tweetjeivel ilyen tőzsdély manipulációt, meg ilyeneket csinál, hogy neki pénze legyen. Ez az, hogy ő tudni fogja, hogy ő fogja mondani. Igen. Ő csinál magának x millió dollárt egy mondattal, Igen. egy mondattal, mert generálja az egész tőzsdélyt, és a, a másik meg az, hogy amit kimondja, akkor utána gyorsan próbálnak ráugrani. De uh -huh. onnétól kezdve pont ez a lényeg, hogy ő kimondta, uh -huh. és ráugranak, és elkezdik venni, az a pont ő keres. Tehát ez az egész egy. Én, én úgy érzem, hogy ez az egész egy, egy összeesküvés elmélet. És ide? Ez egy tökéletes dolog, amit mondasz. Mert ugye, tehát ha ez úgy történik, hogy te tudsz valamit arról, hogy valami x mit tudom, én, céggel történik valami, és te az alapján eladod a dolgaidat, az insider trading, tehát az illegális, nem szabad azt, hogy, hogy belső információk alapján, ami még nem publikus, hát, manipulálod a piacot. Hát ez pontosan Csak. Olyan... csak, csak érted? Ha... Tehát Elon Musk, ő kitalál valamit, és ő mond valamit, az, az, az nem is száj trading, ő csak csinál valamit, amivel manipulálja a, a piacot, ami igazából szabad. Hát ez az, az olyan, mint a sportfogadás, amikor a foci fogad, hogy ő ma biztos nem ruggolt, és biztos, hogy nem ruggolt, és Igen. utána ez pontosan ugye ezt azért törvény szabályozza. Na már most ez is egy, pontosan egy ilyen dolog, ez egy hatalmas csalás. Ez inkább olyan, mint azt mondanám, hogy, izé, hogy a, a nagy youtuber befektet a kis youtube videóba, amire ráirányítja a nézőit. Így van. Mert, mert nyilván, tehát nincsen rá hatása, hogy jaj, most el, tégeleg oda mennek -e és csinálják is, de van egy, <kül> egy, egy, egy e, racionális elvárása, hogy ez meg fog történni, amit akar. Így van, és mondom ezt úgy, hogy azért a tőzsdével nagyon jó pénzeket lehet csinálni, hogyha vannak olyan kapcsolatok, vagy kicsit előre gondolok, gondolkozok. Két példát mondok, az első az az, hogy nekem a pandémia előtt az egyik gazdasági tanár azt ajánlotta, hogy most vegyetek aranyat. Most. Uh -huh. Most, most, most. És uh, úgy voltam bele, hogy hát gazdasági tanár, mondja, hát uh -huh. akkor komérná És tényleg amúgy nagyon durva volt, hogy eltelt egy-két hónap, és majdnem Aha. Ez az egyik. A másik most, ami nagyon gondolkozok, hát így működik a törzsde. nyáron valószínűleg lesz egy kis nyitás, uh -huh. és mit fognak az emberek csinálni? Utaznak? Utaznak. A tehát, hogy uh, én biztos vagyok benne, hogy az emberek menekülni fognak, hagyva hogy, És akkor ebből lehet már spekulálni, hogy mi az, amit van. Bőbe, hotel láncba, mi mert... nem árulom el az én titkomat, oh. de valami hasonló, igen. Aha. És, és ezekből nem azt mondom, hogy meg milliárdos leszel, de tegyük föl, most belenaksz egy százezer forintot, abból egy ilyen 5-6-ot ilyenkor ki tudsz venni. Uh -huh. Tehát azért ezek nem rossz dolgok, csak ugye az a helyzet, hogy itt, uh, itt gazdaságok függnek a tőzsdétől, meg ilyesmi. Uh -huh. Tehát, hogy annyi pénz van benne, és hogy így, ja. uh, így generálják. AMB. Airbnb, ja, ja, az is jó. Uh, hát az a baj egyébként, a tőzsde az azért gyönyörű, szokták Twitterben, hogy ilyen, ilyen posztokat, amit ezeren lájkolnak, vagy százezeren, hogy, hogy a tőzsde azért jó, mert amikor, amikor felmegy, akkor az nekünk nem jó. Amikor lemegy, akkor az nekünk rossz, átlag embereknek. És itt van a izé, a, a pandéni, a, a, a világválság, meg a, a a járvány, és fölmegy a tőzsde, de így is rossz nekünk. Tehát, hogy csír! El kell kezdeni tősdézni mindenkinek, mert. Ja, azért ez egy veszélyes játék. Az Igen, ősenként... A tőzsdére csak olyan pénzt szabad fölrakni, amit nem sajnálsz. Én a tőzsdét azt látom, hogy min mint a szerencsejáték. Mm -hmm. úgyhogy mindig a ház Te láttam olyat, hogy 200-300 millió forintos házakat tőzsdéstek össze, csak azt el is kellett adni. Aha. Tehát, hogy én mind a két végletet láttam. Tudni, tudni, tudni kell kiszállni. Pontosan, Mert tudni ez, kell ez, kell ez, egy, ez egy piszkos szerencsejáték, semmi más. Ja. Ez, a, ez, a, ez a tősdézés. Egyébként a, a zseniális tervem, amit fog csinálni majd, hogyha lesz pénz, amit nem kell semmire költeni, tehát soha. De majd talán egyszer. A Gémer horoszkópba. Gémer horoszkóp, igen. Gémer horoszkóp llc majd, amikor megyünk a tősdére, akkor, akkor sokat fektetünk. De nem, Aragon a ugye a másik ilyen dolog, a, ami így az online berkekben felfutott, és igazából ilyen spekulációs befektetés, ugye a kriptó. Kriptovaluta. Kriptovaluta. Hogy, hogy igazából azt kell csinálni, hogy ilyen újonnan megjelenő kriptovaluták, amiről akár lehet hallani, amikor még egy dollárért kapsz belőle tízezer kriptót, addig, mit tudom, én mindigből veszel csak 10 dollárért, ebből 10 dollárért, abból is így elrapod. És mit tudom, én visszajössz két-három év múlva, és megnézed, hogy lett belőle valami. Igen. Mert ha csak egy minimálisan is fölfut, és lehet, hogy 500 szorányt fog érni mindenkinek. Igen, annyi csak a, ugye a kriptovalutának az az erős, az, az tud neki erőt adni, ha gyenge. Mert akkor tudják kihasználni? Hát akkor tudsz így bevásárolni. Mert, igen, de hát ugye ez azért éri meg kriptovalutát venni, mert 2000 forintért vehetsz kriptovalutát, amit, amiből 2500ért tudsz vásárolni. Ugye az egésznek uh -huh. való itt ez a lényege, de ha megerősödik, akkor pont, hogy nem jó neki. Tehát egy kriptovalutának azért mindig is valahol egy gyengébbnek kell lennie a, a normál valutához képest, mert különben nem működőképes. Hát igazából nem rendes valuta. Tehát, ezt már nagyon sokan megénekelték, tehát nem tud a... Az a baj a kriptóval, és majd erre biztos fogok csinálni is és a haverokat valami kriptó szakértővel, de én rálátásommal, meg amit beszélgettem MP-vel még abban a, a izébe, az a baj a kriptovalutával, hogy nem valuta. Tehát, hogy nem tud valami valuta lenni, ami ilyen 100, meg 200, meg 500, meg 1000 százalékos kilengései vannak, hétről-hétre, vagy hónapról hónapra, vagy évről-évre akár. Nincsen az a biztonság, hogy az valamennyit érni fog. Mint a forint? Biztos, stabil. A forint. Nem, de, nem, de egyrészt, másrészt, amíg a kriptovalutával, meg az abban, hogy nagyon lesni kell még a helyeket, hogy hol, hol tudod beváltani. Hát igen, de... Ez Megéri, valami... jó dolog, jó út. Csak... Erre való, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen exchange-eken trédeled jobbra-balra egyikből a másikból, másikból az egyikbe. Más haszna nincsen egy Attól függetni, hogy az azt hiszem, az, az n is. most már lehet fizetni például. Mivel? Kriptovalutával, bitcoin, ilyesmi. És Na, akkor... de annyira nem praktikus, mert a bitcoin ugye már olyan egekben van, hogy akkor veszek egy nem tudom még micsodát, és akkor az egy bitcoin fizettem érte. és hát akkor figyelj, ezt de még mindig, mindig oké, okay, csak akkor hogyha kiszámad, akkor csak most itt magyar ként nézve ilyen egy, mármint úgy magyarként, hogy uh -huh. ilyen normál, tehát nem milliárdos, meg így, nem, nem egy normál felhasználó, egy átlag polgár, szerintem ilyen egy-kétszáz forintokat uh -huh. tud spórolni a bitcoinnal. Hát, ha tud. Na, köszönöm szépen. Elfogyott a teállt. Ja, hát én itt szlopálom. Szárad ki a szám. Sok beszédben. Úgyhogy a... Ja. Jó, kíváncsi, hogy ez mit fog hozni, mert ez a jövő. Ki tudja, lehet olyan lesz, mint a Blu-ray. Milyen a Blu-ray? Hát hogy működik ez a hasonlat, Várja Máti Avasba, mint Nem tudom, nekem a Blu-ray úgy van a fejemben, hogy nagyon, mondta, ez nagyon jövő. Ez nagyon-nagyon fog ütni aztán, hogy mire befutott volna, már már semmi értelme nem volt, mert olyan tárhelyek, meg olyan minőségek voltak, ami mi nem, nem, nem használod. De Két... hát egyébként még kihasználod, mert éppen, hogy a streamingen izé van ilyen foshányadék minőség. Tehát, hogy 4K, de mit tudom én, 30 megabit 4K, ami ugyannyira nem 4K. Hát ja. Nem mindegy. Visszatérve így a, a befektetői cuccokhoz a gamestop meg az AMC-ben, meg a az, Nokia volt, még ilyen, meg a BlackBerry-t, próbálták felhúzni a Wall betesek és ezeket így befagyaszgatták. Ugye itt az lesz az érdekes, hogy ezek a, a, a nem is pénzintézetek, de az ilyen befektetői cégek, meg, meg a hozzájuk tartozó ilyen, nem tudom, szektorban leledző emberek, akik nem azok a, a, a kis befektetők, akikről most itt beszélünk a Wall street Betten, hogy ezek biztosan nagyon fognak ágálni ellene, és az lesz az érdekes, azt kell majd megnézni, hogy mennyire fekszik benne ki most az amerikai kormány, hogy, hogy bevezetnek valami, nem is tudom, szabályozást, ami lehetetlenné teszi azt, ami most történt. És az megint egy olyan dolog lesz, hogy hogy de vicces, hogy ha amíg ezt a izék csinálták, csak a hedgefundok, meg mindenki, eddig rá se senki, de amint a, a úgymond átlag emberek, hasznot húznak belőle, és ők kerülnék ki gyorsan, abban a pillanatban, áh, gyerekek, itt szabályozás kell, ez így nem működik, ez nem szabad, hát persze, nem szabályos. Hát. hát ez így van. Itt írja vala Attila, hogy <gül> ö, színházba be. Igen? Na, az is egy érdekes. Az is egy érdekes dolog, lehát, ha mert, visszajönnek, igen. Mert ugye mindenki rohamozni fog minden ilyen tevékenységet. Amik... Ha hát meg kell nézni, hogy mi az, ami nagyon-nagyon visszaesett, és az lehet, hogy normalizálódik, mert úgy, én úgy érzem, hogy azért még valamennyire mozikban például az embereknek megvan a bizalom, hogy az vissza fog jönni, mert az egy akkora biznisz, ezért nem zuhant akkorát, tehát nem lehet rajta át keresni, hogyha esetleg normalizálódik és visszajön. Hát ja, csak lásson el odáig. Ja, csak illetve legyen, miből befektetned, mert az sárt. Az nem sárt. Azért mondom, hogy lásson el odáig, mert van egy ilyen új kifejezés, hogy pandémia rövidlátás. Igen Képzel, mit takar? Az, hogy ugye nagyon sokan home office dolgoznak, nem nagyon mozognak ki, Aha. és ugye nagyon azért. Nem ilyen embert. Ilyen keretek közé lettünk szorítva, és hogy nem nézünk el a távolba. Olyan Aha. nagyon távolba, és nem látjuk, ami a távolba történik, uh -huh. és ez most már jelenség. Aha. És úgy hívják, hogy pandémia rövidlátás. Hmm. És nézel valamit, a, majd, majd menj ki, pirítós után nézz meg, mert te szerintem neked már van pandémia a rövid látás? Ez lehet. Főleg, hogy is megkarcoltam, úgyhogy még most pláne nem És látok Nem látnak el messze. És tényleg ez tényleg egy valós dolog. És hogy De még... hogy fizikálisan nem látnak el messze. Tehát ez nem úgy, hogy nem látok. Ja. Nem, nem látok. mert annyira csak a közeli dolgok voltak most itt Aha. a szemed előtt, hogy a távoli dolgok azt hát mondták. ez részt. már nekem volt 2003 óta. Tehát nem egy új keretű dolog nekem. Igen, tehát, hogy uh, yeah. um, szeretnénk felhozni egy témát, ami, ami múlt héten azért Kimala? a sajtóban elég nagy hangot vert. Uh, Igen. Ez egy szlovákiai benzinkút. Ajaj. Nem tudsz semmit? Fogalmam sincsen. Imádom ezeket, amikor hozom valamit, hogy így nem tudom, a barátok köztem mit történt. Nem a nézek szlovákiai... barátok köztem. Na, csak igen, tudom, hogy ez neked, ezek, a, ezek a témák ilyen messze állnak, és pont ezért hozom föl, mert ezért érdekes. Az történt, hogy a, a szlovák úri ember kirabolt egy benzinkutat, meg a kis hölgyet, hmm. és úgy tartották föl, mi kiért a rendőrség, hogy egy ott lévő hölgy számba vette a dolgokat. Elkezdte pipázni. Na, összerakom még itt akkor a dolgokat. Eee. Nagyon é. sokan fogják kirabolni azt a benzinkutat, értelmi. Tehát, és megérkeztek a rendőrök. repülővel fognak berepülni Amerikából, meg a világ pontjaira rajzék, az inszalek, hogy... Nekem más ötletem van, de befejezem a szorítát, hogy... hogy nem kell semmi a kasszából. Úgy tartották föl ezt a rablót, hogy eee. ugye a hölgyemény elkezdte kényeztetni a szájával. Aha. És... Uh, Megpuszilgatta. Megpuszilgatta. És mire kértek a rendőrök, azt látták, hogy történik az a aktus, és szólt a rabló, hogy ő még most még annyira nem érve. Még, még befejezni? Még. még dolga van. A rendőrök meg ott álltak, hogy most mi van? És, és gondolj bele, hogy... Hogy 2021-re ez egy mekkora jó dolog lehet, hogy én raknék ilyen hölgyeket a bankokba, vagy a kirabolják, rabolják, mindenhol fel lehetne tartani az mm -hmm. embereket, meg ilyes, mert kerékbilincsekén. Ez, az... ez, ez nem segítene egyébként a bűnügyi esetek, csak... Vagy, tehát, hogy a... Te tényleg gondolod el, hogy ott vagy, el akar menekülni a rabló, nő vagy, így fel tudta tartani. Érdekes. Hmm és uh, de gondol, gondol, hogy rendőr vagy most képzel, hogy rendőr vagy és odamész jöjjön ki felemelt kézzel hát a kezen fel van emelve, de nem tud ennek bejönni de szerint... állj, ó már túl vagyok vacca. igen, és ez szerintem egy kicsit Aj. bevezethetnék a normál életbe és az ilyen okmányirodákban kurva sokat kell ott várni állandó, állandó és akkor lennének ilyen feltartók hm. Már akinek erre szüksége van. Gondolom. Igen, tehát... Végül is igen, nyilván lehetne ezzel a gazdaságot is előre mozdítani, hogy olyan helyekre vezetett be, ahova szeretnéd, hogy elmenjenek az emberek és gazdasági tevékenységet folytassanak. Ott. Hol vannak még ilyen nagy sorok? Posta. Posta. Figyelj, mennyire jó, hogy van egy leveled, meg egy bélyeget, csak így figyelj kicsi, lenyaladod a bélyeget, és akkor már is tudod. Szegény posta csődbe vennem, mert senki nem fizetne extra kiszállításért, meg ilyen hülyeségekért. Fel lehetne mondani az összes postai ki, ki, izé, na, postásnak. A postai új... ki valami, a postás. ez egy új szakma. Bár Aha. annyira nem új, csak... Annyira nem, csak újra, újra értelmezzük. Mert azt hittem egyébként, mert lehet, azt hittem, hogy az volt... Mit mondtál, szóval. volt? Ez Szlovákia. Szlovákia. Tehát azt, azt hittem, hogy az volt Szlovákia, amit én gondoltam, de olvastam egy ilyet, hogy újra volt ki egy benzinkutat valaki, hogy oda ment a benzinkútnak a, a pólójába, és jött, hogy ő a váltás. Igen. Munka. A, a, és a, eladta magát, hogy ő, ő jött ide váltásba dolgozni. És ott a hagyt, dolgozónak? A dolgozónak. És ott hagyta a dolgozó, és a csávó ott még egy ideig dolgozott, így Úgy csinálta tett. a kasszát, meg mindent, ezt a végén mit a mindent. Tehát azért nem ismered a kollégáidat? Tehát, hogy azért ez... Hát ki tudja, hogy izé, milyen gyorsan változnak ott az emberek. Gondold, hogy ott dolgozol egy hónapja, és akkor, <hül> akkor még annyira nem vagy képviselő. a rendben tehát... is nagy a de akkor uh -huh. mi kiegérnek beöltözve? Hú, uh, arra lent, ugranának a furik. gyerekek, hol van még nagy sor? Pénztárnál iszé. a iszé. elején a pénztárnál a, a pályaudvarok. Hát ja, mm. ki lehet ezeket így. Ja. így küldeni mindenhol. De mi volt az, mit az előző téma? Ugye? Ja, igen, és hogy... Hogy, csak a tehát, hogy de csak ismered a kollégáidat. De úgy tudom ezt elképzelni, hogy ott dolgozol egy-két hete, már ott hagynak egyedül, és akkor beállít nem. egy ilyen ember, hogy szia, megjöttem. Cső, én Johnny vagyok, kizé, én a váltás, hát hát tud rajta, hogy munkarúha van rajta, tehát akkor csak, csak, csak ide jött. De nem, Tudja, lele... hogy mi merre, lé, mi merre, hány lépés. De leleményeseknek áll a világ. Igen. Tehát, hogy... Aztán mennek a böribe. Jó, hát ezeket mind elkapják, most is azt történt, képzeld el, hogy Budapesten egy ember úgy ment mindig tankolni, hogy lopkodta a rendszámtáblákat, fölrakta előre, hátra mind a kettőt lelopta, Igen. fölrakta előre, hátra, és úgy ment tankolni. És nem fizetett? Is? Nem fizetett, elhajtott, és uh, arra is figyelt ez a kedves rabló, hogy pontosan ugyanolyan színű, és ugyanolyan fajtáról vegye le a uh -huh. rendszámot. Mekkora tehát gondold, ez hogy történik? Tehát, hogy ezt Pesten lehet kivitelezni, mert... Na, egyébként ezt csinálják a, a befektetők is a Wall Street-en. <gül> Csak a... kicsit nagyobban. Kicsit nagyobban. <gül> Gondod, de reggel fölkelsz, keresel egy pontosan típusú színű kocsit, mint a tiéd, aztán lepattintod a... Csucod, de aztán elkapták ezt az úri embert, mert azért... Nem az, lehet, hogy akka... a végtelenség csinálni. Az, az egyrészt, másrészt azért persze ott is kamerák vannak, és oké, okay, hogy hogy azért a rendőrség kiment az ötödik-hatodik ilyen autótulajhoz, Aha. hogy azért fizetni kellett volna, és akkor hát nekem nincs meg a rendszemtáblám, ellopták. Uh -huh. Tehát azért, mert elkezdtek azért... Egy ideig megy, összerakni, hogy... Igen, itt egy van. ideig meg, de amúgy gyerekek. Zseniális. Hát hogy? Hát, hát. ezt úgy kell még üzé, hogy, hogy a kocsit is cserélgeted, mindig, ami éppen sok van belőle, mint a Ford Focus-t szűrt Ford Végül is, Ford is nem Focus kifizetni a tanulás? nem. <gül> nem lopni, és kocsit cserélgetni. Zseniális. Jó, nyilván lehet, hogy van az a szint is, amikor az emberek annyira szüksége van rá, de akkor meg, tehát, hogyha valaki ilyen rafkós, akkor hogy nincs pénze? Hát ez az. Ez ilyen street smarts. Igen. <gül> De amúgy igen, sokszor, sokszor a, a rafinált viselkedés az, az, az nagyon előre tud vinni, csak azért ott meg ott is meg kell. Szerintem az életben egyfajta uh, ilyen rafináltság az uh -huh. nagyon kell. Uh -huh. a, az életben maradáshoz, meg pláne. De amikor már, már ilyen szabályokat sértesz, az már, az már nem rafkó. De valamennyi rafkó meg kell. Csak hogy így pont annyi, hogy megvan a definíció. Uh -huh. Hogy másnak ne árts. Uh -huh. Addig nem baj a rafináltság. És amint másnak ártasz, az már, az már nem, nem jó. Hát, vagy olyasmivel árt, ami elfogadott. Mondj egy ilyet, ami árt és elfogadott. Mind. <laughs> jó, egyet tudtam. De most tényleg... El... De nem, tehát hogy... Most nagyon belemelhetnék az, az ilyen szocialista agendámba, de nem, ne. engedjük, el, engedjük el. el ezt a dolgot. Nem tudom, olvastad de a legjobb időszak, hogy Egyiptomban találtak ö, valamilyen eldugott templomban 2500 éves szarkofágot, újat, amit eddig még soha. Igen. És egynél többet nem tudok róla. Nyilván megtalálták, előhozták, majd britek ellopják, berakják egy múzeumba, ilyesmi a szokásos, de hogy, hogy én nem nyitogatnék szarkofákat mostanában. Tehát, hogyha van egy időszak, amikor úgy nem, nincsen szükség arra, hogy a fárauk bosszúját a világra engedjék, az így nagyjából mostan. Azért érdekes, amit mondasz, mert ezzel kezdtük a mai témát a babonákról. Aha. És például a Gízai piramisban például van egy ilyen, hogy aki lemegy oda, az az el van átkozva. Igen. És nagyon érdekes volt, mert kellett egy kutatást csinálni erre, mert azok a kutatók, akik vezették ezeket a feltárásokat, Mind meghaltak. azok meghaltak egy-két hónapon belül. Menem. És akkor úgy voltak vele, hogy na jó, ez valami véletlen, lementek ilyen mindenféle mérővel, Aha. hogy nem biztos, ami gáz, vagy, uh -huh. vagy, vagy, vagy mi történhetett ott. Ilyen Final Destination? Igen. <gül> Mindenkit elcsapott a vonat, meg <gül> ráesett az zongora. Az. <gül> Nem. Aztán kiderült, hogy nem derült ki semmit. Nah. Egy dokumentumfilm szólt erről, de nem tudták, nem tudták kideríteni azt, hogy ez most tényleg így van, vagy nincs így. De, de érdekes dolog, hogy 2021-et írunk, és, és hogy még mindig tudunk találni ilyen dolgokat, pedig már olyan technika van erre, illetve azt gondolná az ember. Igen, csak igen, bejön az, hogy a világ olyan is nagy, hogy Igazából bármelyik lépésnél el lehet dugva valami, ami ott ránk maradt több ezer évről. Addig mennyiszer mondják, hogy de kicsi van a világ. Igen, igen kicsi. A, ez, egy, egyébként ez egy érdekes dolog, mert, mert szerintem a, a, az ilyen mentális tér, a világnak a mentális tere, amilyen távol vagytok egymástól, az nagyon-nagyon összezsugorod, de a fizikai tér az még ugyanolyan nagy. Igen. És ez, ez egy ilyen diszonanciát adhat az embereknek, hogy pici lett a világ. Nem lett pici a világ, csak a, a fizikai távolság, az már nem az a távolság, amikor mérjük magunkat. Hát ez így van, és amúgy nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy a világon mindenkit ismerj, ahhoz 25 embert kell ismerned. Ja, mindenkihez legyen kapcsolatod, Igen. nem? Uh -huh. 25 embert. Nem kell több. Há? az ismeri Én őt, ő hát. ismeri őt, ismeri őt, és akkor így megy tovább. Nem tudom, hogy jutnék el az etióp Az, egy dolog, az egy dolog, hogy te nem tudod, hogy hogy. De biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Tehát, hogy mit tudom én, ismerek valakit, aki business tripre megy Kínába, az a kínai bizniszmen az ismer valakit, aki, mit tudom én, urániummal kereskedik a, a kongói határnál. Ők megismernek mindenkit a, az etióp faluba, mert ott viszik át a kokaint, vagy nem tudom? Etiópok gyártanak kokaint. Nem, de most már mondtam valamit. Érdekes. Tehát, hogy mennyi dolog lehet még, amit én uh, nem találtak meg, és, és hogy gondolom azért... Egy csillagkaput én... most már találhatnak. Mindig, amikor látom, hogy találtak Egyiptomban egy... Ah, valami sír emléket. Miért gondolod, hogy a, a csillagkapu az Egyiptomból fog előkerülni? Lehet az van, igen. Na mindegy, szóval... ahogy. Hát azért egyébként, mert ugye az egyiptomi isteneknek adták ki magukat a Goa uldok ezt mindenki tudja, ez köztudott tény. Igen. És ugye azért lettek ott piramisok, mert azok leszálló ö, pályák vagy leszálló egységek voltak a hátákokra, és, és nyilván akkor ott ők tartanának egy csillagkaput a gyors utazás miatt. Ez teljesen egyértelmű. Ez köztudott tény. Tehát. <laughs> az. Égettem Mátét. <laughs> Igen. Nem néztem a csillagkaput. Elég volt. De tudom, hogy miről beszéltél, mert ennyire a erre is mm -hmm. volt, de azért az az érdekes, hogy ahogy... Ez nagyon, ő, mint, hogy nem olvastam a szózatot, de úgy nagyjából tudom. Kötelező volt pedig. Épül a föld, tehát mindig terjeszkedünk, mindig egyre jobban mm -hmm. ö, építünk valahol valamit, és ahova építünk, azt a földet mindig megvizsgálják. Mm -hmm. Mire építünk, hogy van, és miként, de... Az érdekes dolog, hogy, hogy mi, mi, a, mi az, ami jöhet még. Te mit vársz így? Tegyünk egy ilyen akkor egy öt éven belül, hogy Aha. találjanak ilyen dolgot, Úú. és az obelixen kívül. Úú. A jutai. Ja, ezt felejtsük el. Ezt már lengettük. De Tényleg ebből nem hmm. lehet semmi, nem végül is? Nem, semmi. Meg, még nem, majd nem tudom. Lehet, hogy minden, egy, egyik nap mindenkinek az ajtó előtt megjelenik egy, és akkor egy kicsit elkezdünk parázni. A föld összes ajtaj előtt. De mi az, amit szerintem találni fogunk a következő pár évben? Amilyen meghökkentő. Amilyen meghökkentő. Hú, szerintem egyébként nem kizárt, hogy fogunk találni egy valahogy teljesen megmaradt dinoszauruszt. Tehát, hogy nem csak csontok, és izé, lenyomatok. Ne, nem él. <síthat> és igen, így, így van, és így elkezd szaladni. <síthat> igen. Nem, nem, nem, meg hát ő már tud beszélni. Tehát úgy, úgy gondolod, úgy van, hogy, hogy még rajta van a bőre, tehát hogy valahol? Igen, van... hogy a húsa meg a bőre így valahogy konzerválódott nagyon-nagyon hideg kell, tehát Igen. ez valószínűleg... És ez az, hogy globális felmelegedünk, és valahol a, a sarkkör környékén lenne egy ilyen, egy ilyen dinoszaurusz csorda, ami arra vonult át valami miatt, és, és eltévedtek mondjuk, és ott befagytak, és így egybe meg lenne, ahogy kiolvad. Ezt az üzenetet olvasd, de mert Hogy de... history channel délután. A piramisok piramisok száz évig építették a fára... Mi? A piramisokat, so... Mi? A piramisokat sokszáz évig építették a fáraóknak. History channel éjszaka, a piramisokat valójában ufók építették. Ja, igen. De tényleg ez van. Igen, ez is Aliens. Zseniális. Tényleg ez van, hogy így a fároknak. Tehát egy dinó. Egy, egy, szerintem egy, egy hússal, bőrrel, mindennel összerakott dínót meg fognak találni, illetve szerintem most már azért közeledünk ahhoz, hogy nyilvánosságra kerül valami, valami olyan dolog, nem feltétlenül egy kis szürke lény vagy egy egész repülő, hanem csak valami megmagyarázhatatlanul régi, de modern technika. Tehát, hogy így találnak egy, egy példcsészehajt, a szibériai tundra alatt, ami oda zuhant le, mit tudom én, időszámításunk előtt százban. Azt tudod, hogy nyáron ki kell a, adni ezeket a. Igen. Igen, tehát aki nem tudná. A cia az azt hiszem az ufóktait? Az összeset ki kell adni a nyáron, és hogy, de ebbe beletartozik a hányas körzet, 50-60-54-en. Öt... 51-es 51 körzetben és, hogy mit történtek ott, mit vizsgáltak. Mindenről ki kell adni az iratokat nyáron. Azért az, az, az érdekes lesz. Attól hogy például az iratok úgy fognak kinézni, hogy ezé, visszavonva, a visszavonva, megérkezett a visszavonva, visszavonva, visszavonva. Bármint, bármint, hogy ki van húzva. Ki van satírozva, igen. Reducted. Ja. Ki van a nagy része. Ilyen feketével, és akkor a maradékon ott vannak. De lehet, hogy olyan ügyesek, mint már nem is tudom, hogy, hogy, hogy, hogy milyen, valami politikai dologgal kapcsolatos volt, de emlékszem, hogy, hogy kiadtak PDF-eket, amiben ki volt satirozgva izé, ilyen nevek, meg, meg minden, és ki lehetett jelölni alatta a szöveget. Ki tudtad kopízni TXT fájba, hogy, izé, hogy mi az, amit kihúztak belőle. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy kiadják így, de ennek ellenére megkapjuk. Egy biztos, majd a Joe Rogan podcastben megtudjuk, hogy, hogy mi az igaz. Igen. <gül> azért, azért ez egy érdekes dolog lesz, mert, mert két dolog fog kiderülni. Vagy az, hogy tényleg volt valami, vagy ha. az, hogy nem volt semmi, de az is kiderül. Igen. Tehát, hogy azért ez most itt, itt pontok fognak kerülni pár kérdésre, és azért megtudjuk -e azt, hogy Trump tényleg beszélte az űrlényel. Jaj, ja, a Galaktikus Föderációval. A ja. Galaktikus ja, Föderációval. Remélem nem. De so sok csoda történik. Például, uh. nem tudom, 80 évvel ezelőtt piros hó esett Magyarországon. Mielőtt továbbmész a piros hóra, még a, a, a azért dinókhoz. Tudod, mit olvastam nemrég? Hogy, hogy dinót akarnak keleszteni valami projekttel, valami, Úgy hívják, hogy dinosaur, The Dinosaur Project, vagy valami nem, ilyesmi. Nem Jurassic Park. Nehéz megtalálni, mert egyébként volt egy ilyen nevű film is, de hogy emberek arra att, tették föl most magukat, hogy, hogy ha jól emlékszem, régi dinoszaurusz DNS-t próbálnak vegyíteni valami hüllő DNS-sel, és tojásban kikeltetni. Igen. De, és egy rendes, valódi dinosszaurus szerűség legyen belőle. Nyilván nem teljesen, mert... Hát mi, melyik hüllő lehet ez? Nem tudom, hogy Hát miért. ugye azt mondják, hogy a... A részleteket nem ismerem. A leg, legközelebb a dinókhoz az a alligator. Már találtak ilyen dinót 2017-ben, azt mondja Bafi. De menő, akkor erre lemaradtam. Jó, de ez még extrább lesz ezen. Több husi lesz. Lesz több husi. Ja. Meg bőrke. Meg, meg menő lesz is. Igen. Tehát hogy ez nagyon egybe lesz. Igen. De igen, amúgy tényleg ez is érdekes, hogy ö, folyamatosan olvannak el ezek a, ezek a jéghegyek, meg a lehetsérek. ott mit lehetnek? Nagyon hát, durva. Ha, amit szeretnék, hogy legyen, és ami valószínűleg van, lesz benne, az két teljesen különböző dolog. Amit szeretném, hogy legyen, az, az dinók, űrlények, ilyen ősi civilizációból civilizációban hátrahagyott tiszta energia, forrás, nem tudom, Azért érdekes, azért érdekes dolog ez, mert egy, egyrészt azért nem jó, mert ugye mai napig ö, a tudósok a, ott ö, kutatják a történelmünket, mert uh -huh. hol lenne máshol elzárva, mint a fagyba. Máshol Igen. nem marad meg. Háborúk, viharok, minden jön-megy, de viszont a jéghegyekben nagyon durván megmarad a történelmünk, és pont volt egy olyan, hogy az egyik kutató leásod az egyik ilyen és ki lehetett mutatni, hogy igen, ez tök egyértelműen ki lehet mutatni a hóból, hogy 100-150 150 évvel ezelőtt sokkal több az emberek fával uh -huh. fűtöttek, és ezeket a megmaradt anyagokat ki tudták belőle szűrni. Aha. És hogyha még vissza, még vissza megyünk, akkor teljesen ezeket az anyagokat, amit az ember kibocsát magából, uh -huh. vagy ami történt, az, azt, azt a hó magában és a minus Hideg, a hideg az, az magába Ez konzerválja. konzerválja. Egyébként ezzel kapcsolatban ugye vannak ezek a néha ilyen hírek ilyen barlangokról, amik mit tudom, több millió éve elzárt a külvilágtól, és egy teljesen más ökoszisztéma felépült bennük, és azt vizsgálják. Illetve azt hiszem pont orosz tudósok váltak be valami ilyen jégbarlangba az Antarktiszon, és találtak több millió éves baktériumokat, ami semmire sem hasonlít, ami, ami a Földön van. Hogy valami ilyesmi smirémlik. És az milyen, Baci? Nem tudom, mert még nem, nem nyoltam meg. Majd az lesz a következő. <gül> <gül> Igen, majd az lesz a következő. Na piros hó. Na piros hó. Mennyi Igen, veszé, veszé, 80 éve piros hó. hó esett. Igen. Mert képzeld el, hogy valami csodalfolytán a... A mi leve, jött egy éjszakról, Aha. egy nagyon hideg front, és jött egy lentről is, Afrika felől, uh -huh. és így összekeveredtek, és a, az a front egy ilyen nagyon egy ilyen vörös homokot hozott. Ilyen, homokos igen homokos ez a, eső? Igen, és ez a, az a hó ez összekeveredett ezzel, és egy ilyen vöröses hó esett. Azért az, van, az egy kicsit éven. para lehetett. Hát gondold el. Azért még annyira nem voltak szerintem az emberek így itt túl az, az ilyen babonáikon, és akkor, amikor esik a vörös hó, akkor így... Oh. De ezt is gondoltam. Várj, hogy... éve még izé. Bent a híradóba, hogy ah, még, az, a, még az eső is vörös. Látod. Drága kommunista, azért pár eltársak. Micsoda, propaganda, mi? Jaj, jaj. Hallod a narancsos? De az mekkorát volt előző el este, azt mondta majd, ha piros hó esik. Jaj, jaj. Az milyen már csóró után vághatta a fát egész nap, hogy nem tudom. Tehát mi. mosogatott, vagy te Igen. Vagy... Persze, azt, akkor fogok felporszívózni, piros fó esik, és akkor piros leesik, És akkor így gondolkodik. Hú, meg, amikor, amikor azt mondtam, hogy ha majd holnap leesik a faszom, ilyen többet nem csinálunk. Az, az, az isten is is félelmet így izomban belerakta szerintem. Azért, nem az ez tényleg para. Igen. Nem is kicsit. Nem is kicsi. Na jó, hát reméljük nem esik piros hó. Most így nem hiányolnám. Aztán megnézzük, hogy mit, mi, hogy döntött a medve, ugye? Ja, megnézzük, hogy a medve, hát én kis medvéimet nézzük, hogy Hát mondjuk elattuk. akkora kutyáid vannak, hogy azok tényleg medvé. Ja, ja. Na, na, de srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, aztán találkozunk jövő héten, megint dumálgatunk. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsátok jó szokásokat. Iratkozatok fel, és Máté még nem, nem rakta föl a klippeket, de már láttam belőle szempölt, már, már láttam belőle mintát, úgyhogy most már biztosan el fogunk kezdeni klippeket feltölteni a Pirítósnak a Youtube-jára, úgyhogy majd azt is ki fogom linkelni, de Discordon minden ilyesmit megtaláltok, gyertek oda dumálni, egyébként iratkozzatok fel, meg minden ilyen dolog, amit szoktak ilyenkor mondani az emberek. Osszatok, ne fosszatok, ja. és vigyázzatok a Subscribe! Like! Like! Share! Share! Ser. Ser. Mi van a serrel? Nem, tudom, nem. Nem hiszem. De azt tudom, hogy ő nem szerette Trumpot. <laughs> a legfontosabb dolg, tiattok.